Batik boloki ere, autetxien kontsailuko eta garapen kontsailuko informazio Informazioa zonbait eman dauzkigu, astapenean. Nola, amar erri elkarguen itzulia egina izan den, tokiko autetxien ikus moldea okaiteko, eta interes bat bat batzela gaiari buruz. Naiz eta ez adostasun zonbait gelditzen diren. Norokorki, eskolerria osoki biltzen duen egitura bakar baten osatzia interesgarri atxemaiten dela, baina baldintza batzuekin. batik ya boloki. Galdek gehienak eldurira, hori egiten da nola egiten alda. Eta gehio, uh, galdera horiek zer kompetentzia sartzen den, Zer fiskalitate, zer organizazio nekonjetu uzagir behar den. Ara galdera horiek ezparimba da erantzuten, ezta da sortzuko galdera horiek erantzuten bali bada eta erantzun egokiak bali badira. Erri elkarko baten ipotzesia horrek bere bidea ekin den du berdi. Eskolerian den debate guri, debate oroko rango batian sartzen da eta beharko dira erri elkarkoak dena den aldatu. hogazer analizak egiten daukun, benyat kaxonok, ioldiko hausapesak. Hugu ezgirak eho, ehoiten ala, gugien heinean, ioldi tipiena da, eta ikusten dugu mugatiak gila, eh, gu proieten da antzazteko eh, diru mailetik. Ez nahi karien partetik, baina, didu mailetik, behala mugatiakia. Behas ez dugu segitzen alola. Eta e, ikusten dugu ere, hauzo erilkargoekin bat ditugula e, gauza, elgarrekin iten an, ditugun gauza atzo. Eta usteut, e, hori buruz lehenbentsaketa berdu gula gue hauzoekin, zei iten aldun elgarrekin. Eta gero, ikusi biztanda, eh? badira konpetitiatzu, aizeska ezarriko duguna eskoalerri osoen mailean. Eta hori zen, lehen ez taba da gaia, zerte ikasi? Lehenik herri elkargo gotiorragoak bainan, magnekaldekoak atxikiz aparte, eta kostaldekoak bestalde, edo denak batekin. Horra maureko hausapezaren ikus moldea, Michel itxemezte. Sibibiguan zen, ez taba da bat, siberoko herrialkargoa sortu haitzin. Batzen ezta badabat, eia e, ataratzeko kantona metia behek egiten zin herrialkarkoa bat, eta, eta mauleko kantona metia beia. Eta horre ezta badako gore izan zen, bena, e, zer, hoi bi milan zen sortu denin eta sibeoko herrialkarkoa, hamabortu urte behantago, behare, beharre ezta bat baizik egin egizan. Eta behare, bena... Uh, bon, lehenik ezeta bada bada dudak badia eta eta normal den bezala jentiak uh, egoiten da rrikoa bat dututak dudak badtu, lotsa edo beldur bat e bai sorten zaio eta ohikoiko normal adiabiamen uh, gusietan uh, ber prozesua bada, Lehenik uh, lotsa bada uh, beldura, Eta geho, sartzen da, buetan eta egiten da. Jean-Claude Iriar, bai honako elkargo el bakar baten abantailaka epatu dozkigu. Barin bada erri elkargo bat bakarra, horrek gai liteke, garraioen antoratzeko eskualerri guzian. Horrek nahi du, baliteke, erabakaitzaile bakar bat, eh? erabakaitzaile baita hirigunean, baita barnekaldean. Horrek hain nahi du, hor, koherentzia batian ere politika bat pentsatua izaiten aldera. Zenta, eta horrek or, anitz gauza erresten ditu. Hordian ez duzu beste kolektivitate batekin negoziatzeko beharik, hor izanen diren haute txiek, izanen dute poderea garraio politika bat finkatzeko eskualegi guzian. Eta hartzen baren du barnekaldeko ikuspon diti duriko. E ekonomia liteke ere eskumen bat, hor, erri elkarko berri horretan. Eta horrek ernai du, ekonomia guziak behar litekek pentsatua izan eskualerri mailan. Horrek egin nahi du, barnekaldia, kostaldiarekin batian bildua barin bada, ez du darik egiten, ekonomia politika horretan berko dera, elaborantza sartu. Aldiz, akba egoiten barin bada aparte, ez dute eiek, edo batik ez gira gu hariko, elaborantza politikan. Egitura berri hortan jendeak nola horrezkatuak izanen diren horrek ere ahangura zonbait sogarazten ditu, baina hori baino gehiago, Proiektuak eta kompetentziak behar direla finkatu, azpimaratzen zuten hor bai eta baita ere Michel Etxebestek. Beinat kaso norentzata, behar da gauza guziak ongi aztertzia. Nik nahi dut markatia izan dain paperian, ze, ze unkaindun eta zer ina den. Ez dugu, uh, nostuko, sinatzen alora, uh, elkargo bat bezikiteko, ez jakinez, ze antaita, ze unkaindugun. Ustot hori importanta izainan eta prefetak alditendu hori inala fiti egitea, demora hartu horren egiteko, uh, jendek imintzatu, untza uh, esplikatu, zerri buruz uh, joango duen eta hartai kateako da, uh, ba bai ala eza. Hori guzia, xerioski hartu behar dela ezta dudarik, ala ere janklodek ertentzaoko nahi guraso baita basuela epengatik. Prefeta, xiko uh, Erialkarguen karta goguetatzen, eta hor, iduritzen zaut, berkutura zinez askar engaiatu, hein, baita sozializatze prozesu horretan. Uh, informazioa emaiteko, gero jendek ukande, eriko etxek ukanditzaten uh, aski elementu behar den erabakiak, gero alebaki hartzeko. Eta epeak hor ditugu, Udauntako Prefetak presentatuko baitu egitura berri jenen ere mua den, eta urte ondareko, eriko kontsilariek dituzte erabakiak hartu berko.